Saterdagochtend so skyns na 8 En jy het geluister na Afrojack En Martin Garrix met turn up the speakers En dit is precies wat jy nou moet doen vir die volgende uur Ek kruir er saam met William Minnick En is weer tyd vir wat nou Waar ek jou gaan help om jou week en naweeks Ontspanningsactiviteit te beplan So vier die slaap uit jou oor uit En ga maak koffie en krui beskuit En kom kruir er saam met my Terwijl jy alles recht krij Gaan ek vir jou vir Imagine Dragons Met Thunder En Salima Gomez met slowdown en Kurt Derren met Dance Met My de Saterdag aanspeel. Dit was Imagine Dragons met Thunder en Selena Gomez met Slowdown en Kurt Darin met Dans met My de Saterdag Aand. Ok, dit is Sateragochtend, maar daar geen reden dat ons nou al nie kan begin dans nie, want het is Saterdag. Ek kan hier saam met William Minnick op wat nou, waar ek jou gaan help om jou naweek en weekse ontspanningsactiviteite te beplan. Oudergewoont is het tyd om te gaan kyk wat die weer doen, want die mens moet seker weet wat die weer gaan doen voor die enig kan beplan gebruik een Noorse webteiste bekend as YR.no en volgens my ervaring is dit die correctste met hull voorspellings en beplan die boere selfs hull boerderaie praktijke saam met hierdie webteiste. Nou kom ons kyk wat sê hulle. Hier so aan die Weskes, Redelinghuis is vandag 24 sê hulle, morgen 24 en maandag in Snik 33. Kaapstad 18 21 en 23 en dan Veldriff 20, 22 en 28 Gaan kyk ons wat gebeur in die Ooskaap uh, Bishu het daarom daar morgen gaan hulle reen kry en Queenstown gaan vandag reen kry en Uitenhagen gaan ook so morgen reen kry Temperatuur is as volg Bishu 18, 16 en 19, Gramstad 18, 16 en 20 Port Elizabeth 21, 19 en 21, Queenstown, 22, 13 en 19, en Uitenhage, 21, 20 en 24. Dan die vrystaat, in die vrystaat is het net bloemfontein, wat vandag so een paar drippels reen gaan kry, temperatuur, bloemfontein, 26, 24 en 25, Bochabello, 27, 24 en 25, Kroonstad, 25, 27, 24. Virginia, 26, 27, 25. En welkom, 26, 26 en 24. Ga wat gebeur in Gauteng. In Gauteng is dit, kry ammel, vir dag en morgen reen. Temperatuur is ons volg, Benoni, 22, 22 en 22. Johannesburg 21, 20 en 21, Pretoria 24, 22 en 23, Soweto 22, 22 en 22, en Tembiza 22, 21 en weer 22. Ga ek ons by KwaZulu Natal. KwaZulu Natal is daar Newcastle, en Richards Bay en Vryheid, wat morgen een bykie reen gaan kry, temperatuur is, Durban 26, 20 en 23, Nieuwkastel 29, 17 en 16, Pieter Maritsburg 29, 17 en 18, Richards Bay, 27, 22 en 23, en Vrijheid 28, 17 en 16. Dan gaan ons naar Limpopo toe. In Limpopo morgen krijg je allemaal door die bank reende aan Limpopo, en daar is het net Louis Trigaard en Polokwane en Warmbad, wat vandag een klomp reen krijg. Temperatuur is as volg, Louis Trigaard 26, 24 en 18, Bokopani 22, 25 en 23, Palaborwa 29, 31 en 20, Polokwane 20, 23 en 21 en Warmbad 22, 25 en 23 dan gaan ons nou in Pumalanga toe, morgen kry amal in Pumalanga ook reen, en as het Betel en Balensle en Middelburg en Witbank, wat vir dag al reen het. Temperatuur is as volg, Betel 22, 23 en 20, in Balensle 24, 24 en 22, Middelburg 23, 23 en 22, Nelspreid 31, 29, 23, In Witbank, 23, 19 en 20. Dan die Noordkaap. In die Noordkaap is dit Kimberly. Haber Ludwig wat vir dag een bykie reen Die temperatuur is as volg. Koolsberg, 26, 16 en 24. De Aar, 28, 21 en 25. Kimberley 29, 24 en 27. Appington 29 26 en 31 en Warrenton 29 25 en 28. Nou gaan ons oor na Noordwes provinsie toe. In die Noordwes is dit Brits en Rustenburg wat vandag 'n bietjie reën het en na Rustenburg môre ook weer 'n bietjie reën. Temperature Brits 25 23 en 25, Klerkstorp 26 26 en 25. Maar Bato 25 25 en 23 ook nie 26 26 en 25 Potchefstroom 25 25 en 24 en dan Rustenburg 24 25 en 24 En dan kyk ons na die Weskaap. Weskaap is het George en Noorderperl wat so 'n bietjie reën gaan kry. Kaapstad, se temperature 18, 21 en 23, George 16, 18 en 21, die Noordërperl 18, 24 en 30 en dan Woester 22, 22 en 27. Nou gaan ook oor na die motor en motorfietsgeesdriftiges se ontspanningsaktiwiteite. Eerst is daar so, is hy vrouwe bikersrally, die Rally in the Valley. Net vrouwens mag daarna toe gaan, en dit vind plaas in Robertson. En het reeds gister afgeskop, en het hou aan tot die 25ste februari. Dan is daar die Ruby Resort Rally. Dit vind plaas ook van gister af tot vandag toe. Die riders in Middelburg bied het aan. In jou toegang daar is 180 rand per persoon, en hulle sê daar so'n stallekies en enige ding beskikbaar. Dan het ons een streetparty, dit is die Stradogs waterfietsklip in Kaapstad, by die streetparty aan en dit het gebeur die 23ste februari, soos wat ek laas week ook bericht het oor hom. Dan die 14th annual day Joel. dit vind plaas by die Duivesaal in Markstraat Belville, en vind plaas drie hier vanmiddag. Dit is 50 rand per persoon met hun metaal badge ingesluit. Dit is daar lekker speeliekies en kost staliekies, daar is een priistrekking wat om 8 uur plaas vind, en dan is daar ook een DJ en dan kontant kroeg. En dit is altijd belangrijk by hier die rallies, maar moet net nie drink en bestuur nie. Dan die workshop crew, motorfietsklip, bied aan die Pist Primates Party, dit vind ook vandag plaas by die Spiders Web Club, Old Uitenhage Dispatch Road. Die uh, hekke gaan op om 10 uur van ochend, toegangsgelde daar is maar een skamele 30 rand per persoon, en dit sluit hun metaal badge in. Haas kostaliekies disco, hulle sê goedkoop drank, En uh, hulle sê dit is een inflatie uh, uh, jool, so as jou geld kies een min is, is dit die plek om na toe te gaan vandag. Dan die sekunda perrit, first day Joel, vind plaas by die grasstak, Albertstraat in Devon. Vind plaas om 8 hier, die kostes is 80 rand per persoon en sluit een metaal badge in. So is die plek is so 62 km van Boksburg af op die N17, en so 91 kilometer van standarton af, en so 53 km van sekunda af. Ek sê, daar is lekker muziek in een swembad, in een kroeg, speelikies en kost stalikies. En daar is het ons thuisde annual Biker Day Joel en Boerendance. Dit vind plaas by Old Age Home, 155 Zuidstraat, Polokwane. Dit vind plaas van dag om 8.30 tot 10 uur vandaan toe, want, Uh, dit is mos lette dagjol, en die uh, tyd is van 8.30 tot 10 uur, sien ek daar so. Die boeredans begin 6 uur aand en hou aan tot 10 uur toe. As jy net vir die dagjol wil gaan, dan is het 100 rand per persloon, en het sluit die ontbuit en speelikies en lakkie draas in. Of jy kan gaan vir die boeredans, het is 50 rand per persoon, het sluit muziek en een kontant kroeg in, en jy krij een sherry by aankomst net so my little los te maak, sodat dat jy kan lekker dans, en jy met jy eie kost bring, en dan optie 3 is 140 rand per persoon, dan is jy somal van half 9 vir ochend af haad, tot 10 uur van naan toe. So, dit klink vir my na baie beter optie. Dan is die Iedume Emishini Deijol, dit vind ook vir dag plaas, en dit begin van 9 uur vir ochend af, tot laat. As jy toegang is 100 rand, as jy jou coolerbox wil saamvat, is dit 50 rand extra, en as jy wil binnenparkeer, is dit nog 20 rand extra. So gaan genied dit daar so. Dan die ladies breakfast rand, dit is by die klip revier country's tyd, en dit vind ook van dag plaas, en hulle sê, hulle kom by mekaar 10.30 vir 11 uur. Kost is daar, so 120 rand per kaartie, en dit sluit in middagete en vruchtesap in. Jo, dit is nogals baie goed. Als ook kunstalliekies, als ook een kontant kroeg, so bring my jou zak geldkie saam. Dat is die Crazy Clown Dayjol, en dit vind ook vandag plaas, en dit is by die Crown Bar in Main Road Perel. Dit is 100 rand toegangsgelde, en vir die 100 rand kry jy 300 gram rib met chips, en dit is dit vir die eerste 200, so jy moet maar sorg dat jy vroeg daar so is, En dit sluit in een metaal badge en een lucky draw kaartje. En dit begint twier. En dit is tot laat en geen onder 18s word toegelati. Dit is As trofees vir die motorfietsklip waar die beste verteenwoordig word. En dan die motorfietsklip met die meeste gees. En uh, dan is daar ook DJs en speeliekies en kostaliekies en hulle 6 strippers. So. Dit is hoekom daar geen onder 18s moes wees nie dan is het King of the Whip, dit vind ook vir plaas, van vier uur middag, en dit is so'n off-road competitie, allemaal met le scrambleers, en daar so is hyn 20.000 rand prijsgeld vir die winner. Die Beehive Rally in Greiton, dit is, vind plaas de tot die 4 vierde maart, 6 oor so lang vir die regene vir volgende naweksbeplanning, hulle sê daar is Fun and Games, En uh, daar is een kontantkroeg en een DJ en skoen ablissie geriewe. Dit is ook belangrik. Hulle sê die eerste 150 um, krij metaal badges in 'n geskenk pakkie. En uh, ja, dit is daar so in Greiton. En dit is 200 rand per persoon om in te gaan. So dit klinkt na lekker bezige motor en motorfiets naweek. Nou is het weer tyd vir een muziekbreek en ek speel vir jou vir Die Esto se so Adagio for strings. Jy is Thiesto met Adagio voor Strings En jy kreeg saam met William Minnick op wat nou Waar ek jou gaan help om jou naweek en weekse ontspanningsaktiviteite te beplan Het is nou tyd om te gaan loer wat in die sportwereld aangaan En super rugby het weer aangebreek So die rugby kan maar nader skuif Baie van die games vind vandag plaas Op die 24ste februari En dit is 8.30 vir ochend tot 10.35 Speel die Crusaders tegen die Chiefs in die AMI stadion Die Waritas teen die DHL Stomers 10.40 tot 12.45 in die Alliance stadion in Sydney Waar die Stomers daar vir hulle gaan wees om rugby te speel Dan die Lions teen die Jaguars 14.30 tot 17.05 In die Emirates Airline Park in Johannesburg En dan die bulle tegen die harrikans, 5 minuut oor 5 van tot 19.30 in Loftus Versveld in Pretoria. As kijk of die bulle dit gaan maak, ha, tegen die harrikans. Dan is oor na fietsry bergfietsritte, die BSSS Summer Sport of Pre-August. Die plek daar is die grootvlui gereformeerde kerk Rooiwal Gauteng en hy vind plaas om, op 3 maart, 7 uur die ochend, so skryf om so gelang daar in jou dagboek vir volgende naweek. Afstande, hy is 92 km om te doen, dit is 180 rand, 52 km is 140 rand, en die 25 kilometer is 80 rand. Die inskrywings sluit 2 maart, so gaan maak jylle inskrywings daar, so dat jy nie teleergesteld word nie. Dan die transgariep vind plaas by die gariepdam in Vrystaat die derde maart om 8 die ochend. Koste daar is het 1400 rand. En hulle sê die afstand sal aan jou verduidelik word wanneer jy daar kom. Met in die prijs kan mys jouself inning dat dit een redelike afstand is. En daar is self statistieke wat sê dat as jy met die boot in die gariepdam inrui, As jy so 38 kilometer in die dam ingeruit, het jy nog nie die ander kanste oever gekry nie. En ek het ook al self histories gehoor, van die groot grootbabers wat daar rond swem. Dan die Wildcow Sun Betterball Golf Tournament. Het vind plaas by die Wildcow Sun Country Club, en die uit hou anders, like my elke naweek, tot in met die 25ste November 2018. Kostes is 300 rand per persoon, en dit sluit jou stokke in. So, gaan en gaan speel jou golf, aso, mens weet nooit, jy treed al die wender uit aan die einde van die jaar. En dan is daar die Wild Coast Rock and Surf Fishing Competitie. En dit vind plaas van die 23ste tot die 25ste februari, en dit is by die Wild Coast. Hulle gaf jou prijse gee vir die Grootste eetbare vis En dit is een 5000 rand prijs. Die competitie begin 530 tot 1830 530 die ochend tot 1830 u middag En hulle wil gebruik die sassa Lengte en gewig um, Manier om te bepaal hoe groot en hoe swaar jou vis is En hulle sê hulle doen tag and release So jy kan my nou nie huis toe vat en jou visie eet die En hulle sê hulle sal daar so vir jou Aas verkoop, as jy nie jou eie saambring heen, maar soos ek vissermanne ken, bring hulle gewoonlik hulle, eies, hulle eie aas met hulle eie doepaikies Toegangsgelde, grootmense 150 rand, kinders 100 rand En die prijskategorie waarvoor jy kan meeding, is die grootste steenbras, die grootste stompnees En dan is daar die, groot, die zwaarste sak van alle species en dan die vis van die dag en dan is dit die grootste eetbare vis en hy wen vir jou 5000 rand. Dan blander Rui is die 24ste en die 25ste by die Sea Harvest Interclub Champs um, en hulle word gesupport dier die Zuid-Afrikaanse Sport en Recreasi en dit vind plaas by Club SSA. Sjoe, ek het sommer mulsteek na al die sport bijeenkomste Ek is tyd vir die muziekbreek en ek speel vir jou vir Icon met Gunshot Ariana Grande en Nicki Minaj met Side to Side En Sia met Cheap Thrills Oh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 To all my niggas Sweden came up and top scripts by the river Here we imported export keys Before the feds came down on me You bad my no counterfeit cheese Anyone stick around and trust you will see Anyone in a place tonight You don't wanna be a witness, and walk away Cause I'm a soldier that love to fight And anyone in the path will die today by my A.K.A. Bumshot A.K.A. Don't shot AK So playboy don't make me pull your car Bust a shot and separate your squad okay. Gangsters never know who you are okay. And where you're from They never made you hard you could be from Africa or Asia Ooh. America, Bacayat in Jamaica Ooh. Could it be from under the equator Ooh. But I will see you later Ooh. You can run but it's hard to hide Ooh. But it will kill you inside Ooh. Wait a minute till you stand up Tonight you don't wanna be witnessed and walk away Cause I'm a soldier that'd love to fight And anyone in my path will die today By my A.K. Bumshot A.K. Bumshot A.K. Bumshot A.K. Bumshot Bad man we a multiply We don't fear the regular die Say smash the the plate Bum the plate Down the plate Shatter, hey, we are ready to grind hey, hey, we are believing hey, Jai, don't hey, you free to hey, die so hey, hey, please oh, Run hey, please oh, Run hey, the, please, oh, so hey, the please Stop it Anyone in a place tonight You don't wanna be a witness and walk away Cause I'm a soldier that love to fight And anyone in my path will die today By my AK Gunshot Been there yeah. day <laughs> Low. Wrist icicle, ride dick bicycle Come true, yo, get you the type of blow If you wanna menage, I gotta tricicle go. well, well, well, All these bitches flows with my mini-me I be smokin' so they call me young Nicki Chimini Rappers and they feelin' cause they feelin' me uh, I, I, I give zero fucks and I got zero chilling me Tissin' me, cop the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 Icicle, Control, yo. manage, Dit was Icon met Gunshot en Ariana Grande en Nicki Minaj met side to side. Ek kers met William op wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweek se te beplan. is ou tyd vir die meer gekunstelde gedeelte van die beplanning waar jy die groot punte by vrouw verdien. Ons gaan kyk, ha, by die funksie, by die Sun International, by die Jackson Hall, en het vind woensdag, vrydag en satara plaas. Die tyd is, 9 uur die aand, en die kostes is gratis. As levendige orkest, en hulle speel meestal jazz, maar het verskil, partij keer, hulle wissel het so'n bieke af. Dan is daar a high tea, pinkies in die licht, is by Kipling's Brasserie, by die Boardwalk Hotel, en dit vind plaas elke satrag, van 14.30 tot 15.30, of van 4 uur die middag, tot 5 die aand. Kostes is 125 rand per persoon. Daar is 15 verskillende soorte tee om van te kies, plus lekker verversing, soos jy weet, daar sal ons nou koek of lekker soet of souding wees om van te kies om saam met die thee te drink. Dan is daar een beerpong in Port Elizabeth, by die Bravo Bar, Boardwalk, Casino. Dis elke donderdag, om 7 die aand. Kost is, is 25 rand per persoon, of as jy soma in span wil kom, is dit 100 rand. So as jy hou van beerpong speelikies, gaan en genied het. Dis elke week een prijs, van 5000 rand, kontant om te wen so jy en jou drinken broers of sisters, kan elk met een paar rand daar wegstap. Dat is die Go, Go Wild Sweet Tasting Buffet, dit is by 41 hoofdstraat in die perl, en dit is like my elke dag aan die gang, kostes is 50 rand per persoon. So gaan en bring jou vriend of vriendin saam, drink soveel koffie of tee as wat jy wil, en hulle sê, dit is die selfde met die eetgoed, so ja, dit klink vir my na a bargain en is daar die Galileo Open Air Cinema, het van op verskillende plekke plaas, by dinsdag is het by Bloemendal, Weinland goed in Durbanville, woensdag is het by die Kirstenbosteine in Nieuwe Land. en donderdag by die V&A Waterfront, Farshore. So daar is so as een paar, uh, uh, flieks wat jy kan gaan kyk, en, uh, jy kan so voor die tyd, die flieks weet ek begin, wanneer die zon sak, wanneer as buiten kan, so as die zon onder is, dan gaan die flieks begin, en voor die tyd, kan jy lekker verversings gaan geniet, en jou uh, vroukie of beminde, een bieke spoil daar so. voor ek gaan kyk wat by die flieks wel aangaan, by Nieuw Metro en Serkinekor, gauweer tyd vir een vinnige muziekbreek, en ek gaan vir jou vir Sia met Cheap Thrills speel. Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song? Yes, I have. And what do you think? I think it's got a good beat and you can dance to it. Sounds swell. Let's listen now. Up with it, girl. Rock it, girl. See ya! Show girl. bang bang Bung girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada-bang-bang. Come on, come on. Turn the radio. Turn the radio. Go on, it's right To the floor of me, me your energy Me not play, no, I don't say the thing you ever make me feel me, girl Free Cause anytime you whine and catch it Deselect like or pull it up and put up and repeat, girl up, up, up, up, up. Me not touch a dollar in no, pocket Cause nothing in this world ain't more than what's worth I no You want more than, than diamond, more than gold as long as I can feel me like the Me, me, me, me, me, As long as I keep there Free up yourself, get out of oh, control Baby, I Dit was Sia en Sean Paul met Cheap Thrills en jy ky hier saam met William waar ek vir jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteite te beplan Kom ons gaan kyk wat gaan an by die fliks Nieuw Metro By Nieuw Metro speel die volgende 12 strong 24 hours to live Dan is daar een Indiese flik IJari Hoop ek spreek, ek spreek dit correct uit All the money in the world Black Panther, speel ook, dan is daar Den of Thieves, Ferdinand's, 50 Shades, Freed, No alone is een lekker movie daar vir die kinders, I, Tonya, Insidious, The Last Key, as jy wil, bieke uh, skrik en uh, horror wil sien, dan Jumanji, Welcome to the Jungle, Maze Runner, The Death Cure, dis die laaste een van die reeks, Peach Perfect 3, Reiselkind, dat is weer een lekker Afrikaanse fliek om te gaan kyk, Ted, The Lost Explorer and The Secret of King Midas, ook flieke Afrikinders, maar ek weet daar is een paar grootmense, wat ook baie daarvan sal om te gaan kyk, en dan 3 billboards outside Ebbing, Missouri, dit is dan wat gaan, an, wat gaan speel by die Nieuw Metro's, ons gaan kyk by die Sterkini Kors, Die Sterkineko's is daar so paar Nieuws wat gaan uitkom Die derde die Tweede maart Is Asinamali En Phantom Thread En Red Sparrow The Roar Viriki Wedding Is ook een Indiese Vliek En dan 1517 To Paris En 3 stories En final portrait dit is die nieuwe vlieks, verder speel die sterkjenekoor ook, al die selfde, as al die ander, of as by Nieuw Metro. Nou, dat het tyd geraak, om tot ziens te sê, bly veilig hierdie week, en tot volgende satrag, om 8 uur, waar ek jou weer gaan help, om jou week en naweek, so ontspanningsaktiviteite, te beplan. Jo, die tyd het gevlieg, en les sê moes, time flies, when you are having fun. As jy een activiteit het, en wil hee, dat ek dit moet noem, eepos die besonderhede aan my, by William at netradio sa.co.z en het ook om woensdag, om 6 die aand, by my te kom keur op crime time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. Ek gaan uitspeel met se inside en outside, want maak nie saak, wat hierdie naweek ons beplan om te doen nie, ons gaan of buitenkant, of dit aan die binnenkant van een gebouw doen. So, inside and outside, geniet om, en geniet jou week en naweek, tot volgende keer.